Joseba Barandiaran, egunon. Kaixo egunon. Azkotan hitz egiten da, herritaren artean, soldatei buruz, e, zenbateko azkenean esaten espaldin bada ere, soldatak alderatu behar ditugorain, e, hori da gaurre galdetu nahi dizuguna, Joseba. Europako batasuneko langileen irabaziak bata bestaren ondoan e, jarri dituzte, ADEKO eta IESE negozio eskolek. Zerrendaren goi mailan erresuma batuko langileak daude. Euskal Herreko langileen gandik oso oso urrun. Bai, e, bueno, gaur egun persona baten bizi baldintzak e, munduan e, ezerk zerk baldintzatzen baldum, baldin badu da bere jaioterriak ez da, eta hori e, bueno, egia izan liteke e, Euskal Herrian bertan ez, ikusi besterik ez dago iparraldean aldean gutxineko solda euroz gorakoa dela eta egoaldean aldiz, ba, seire euro doi direla ez. Baina e, hau lertzeko, zergatik ematen diren horrelako ezberdintasunak esango genuke e, gizarte bateko ekonomian ondasun esportagarriak eta Ez, esportagarriak e, ekoizten direla, ezta? Eta esportagarrietan sendoa izateak Bizi mailia eta soldatak igo egiten ditu oroar eta ondasun ez esportagarriak ere orduan garrezzitu egiten dirauda taxi bat hartzea, askoz garestuaa izan liteke ba, noa gaik batean edo Londres batean e, badaki duteran baino ez. E, beraz, makina erraminta softwarerea erreggaai fossiak edo zer saltzen dugula ere, horrek nazioarteko merkatuan saltzen denean aberatsago izango garela esan nahi du batuak, badak nagusiki zer saltzen duen ingelesa oso aktibo sendoa eta munduan, e, bueno, onarbena undia duena, eta bestalde Europako finantzagunen nagusia da, ez? Lanmerkatuko arauak eta langileen mugikortasunak ba, bat ez beste goriek gerturatu egin beharko lituzkete, baino jakina da lan e, lanmerkatuko arauak ez dirala berdinak toki guztietan eta langileen mugikortasuna ere berdina dela, ezagutako Agutako zenbat gungo litzateke orain e, bulgariara, ba, baita geure soldata laukoizuko izuko baligute ere, ez? Eta gero E, bueno, egia da, soldatetan ere ez direla e, personen entzat e, garrantzitsuak diren gauza guztiak, sai sartzen, ezta da? datu horiek e, zergak barne dira, hau da, ordaindu beharreko zergak kendu gabe, e, Zerga gaurien truke jasotzen ditugun, ba, esate baterako osasungin e, zarbizuak ez daude hor sartuta, ez da, klima izkuntza, e, gizarte sarea edo gizarte bat ere, eta beste datu garrantzitsu bat, ezkutuko ekonomia zenbait, ekonomietan e, asko, ekonomia informala edo ba, asko handiagoa delako, e, bestetu ki batzuetan baino ez eh? Joseba Brandiaran biararte biararte bai